Fema, Club, na Fema Radio Show na Fema Radio Show What don't do Yes Karbusan of skilledaje of Fema Radio Show ya nakupenda sana kwa sababu we umetishe sana kuwa nami muda huu ya nikukumbushe Fema Radio Show inalitoa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best IC Ansafu na ACT na sasa hivi basi unasikiliza sauti ya Rebecca Giume ya niko ndani ya studio kulisongesha ama nini ya <laughs> tunazungumza mnyoro wa thamani katika kilimo ndo mada yetu kuu katika msimu huu wa Fema Radio Show lakini leo basi tuzungumza kuhusiana na jinsi gani mkulima anaweza kaongeza thamani ya mazao yake katika kilimo ili kuleta tija na ili dhana hii ya mnoro wa thamani basi iweze kuleta maana na ripota wangu ambao kila wiki wananisadia kazi aa, ya kuzunguka sehemu tofauti na kuongea na wananchi kuhusiana na kila ambacho tunakizungumza na leo basi tujiunge na Alfred Kigeleso ambaye yeye basi yuko Mangalali Iringa na kimsingi amezunguka kuongea na wananchi kuwauliza maoni yao kuhusiana na jinsi gani mkulima anaweza kuongeza thamani katika mazao yake Alfred karibu Fima making <tos> <Saudiago. laughs> Saudiaco. Saudiaco. <laughs> ya baada kusikiliza wananchi wakitoa maoni yao kuhusiana na jinsi gani basi mkulima anaweza kuongeza thamani katika mazao yake. Time hapa twende tukamsikilize kijana ambaye anatupa story ya mfano. Ya Hisani yee kama kijana anaongeza thamani katika mazao yake. Yeye kama mkulima na bado tuko na ripota wetu Alfred amefanya kazi nzuri kabisa ya jipange wa Fema Radio Show. Fema Radio Show, Jipange. jipange. jipange. jipange. ange gay ange nge Fema Radio na Fema Radio Show. Na fema Radio Show. Wendo, do, do. Yeah, so Alfred kutoka Mangalaliringa, uh, reporter wangu kazi nzuri kabisa ya kumojia jipange wa Fema Radio Show. Time rafiki yetu ye basi pia anakuja kitofauti kila wiki. Tumsikilize wiki hii vipi? Fema Radio Show. <laughs> <Saudiago. laughs> Rukaju mavuno mavuno mavuno mavuno hey. <laughs> unajua mtu ukizingatia mnyororo wa thamani mavuno yako na yeye inakuwa katika mnyororo wa thamani eh hey. <laughs> yaani siamini mwaka huu nimevuna magunia 40 ya mpunga Anko mapunda mwenye nimemfunika eh hey. magunia 40 mapunda piga chini mi niko juu ya Chida ankomapunda yeye mwenye maswala ya kuhamia ndege yeye akuzingatia sana sana. Mimi nilikuwa nahamia ndege toka asubuhi mpaka jioni napiga kelele. Watu wakaniona kama chizi, kama saa mbovu. Kumbe mimi nilikuwa na maana. Matokeo yake ndo haya sasa. Gunia 40 za mpunga. Ankomapunda chini ya gunia 40. Nimempiga chini. Eh. Hey. Ehe. Sasa haya magunia niyafanyaje? Eh, hey. niuze mpunga. Kwa magunia yote. Au nikoboye niuze mchele. Lakini nimepata magunia 40. Nikikoboa kuwa katika mchele magunia yatapungua. Yanaweza akafika mpaka magunia 20. Sasa hapo ita, itakula kwangu. Ah, ah. Lakini behi ya mpunga ikoje? Na behi ya mchele ikoje? Hebu kwenye masuala ya kukokotoa na niko vizuri sana ngoja. Magunia ya mpunga haya Ehe. Nikizidisha mara Mala hela hiyo napata kiasi gani hiki? Ah naweka pembeni. Ngoja nichukue sasa magunia ishirini ya mchele. Magunia ishirini, mala bei hiyo napata kiasi gani? Unaona sasa? <laughs> Sawa, kwenye magunia ya mpunga kuna faida, lakini kwenye mchele huku naona kuna faida zaidi na nikichukua na zile pumba sababu mjua, kwenye mnono wa thamani kila kitu kina thamani hata pumba zina thamani sasa nikichukua na zile pumba nikiziuza napata shilingi ngapi pumba hizi mara hii aha nikijumlisha na mchele na bei ya mchele ninauza aya faida ni mara mbili ya kuuza mfunga <laughs> na koboa Eh na ko boa na unza mchele na na unauza <laughs> pumba huu ndo mnyororo kwa kwenda wa mahela mahela vukaju Asante sana bwana kwa ujumbe mzuri na mzito kabisa kuhusiana na masuala mazima ya kuongeza thamani uh, ya mazao katika kilimo. Time hapa tunataka tukamsiliza Jembe Jembeni wetu wa leo na niko na reporter wangu mwingine hapa Zainab Mtezi ambaye pia yeye alipata nafasi ya kwenda kumwoji Jembe Jembeni wetu wa leo Zainab amani nini? Sema, Sema. wein sauti <laughs> Saudiako. <laughs> jembe Jembeni. jembe jembeni Jembe jembeni Jembe jembeni Fema Radio Show Saudiaco <laughs> Asant sana za kwa kazi nzuri kabisa ya kumwoji jembe jembeni wetu wa leo ndani ya Fema Radio Show. Yeah lakini pia jembe jembeni wetu umetisha leo sana sana sana. Muda huu hapa tunataka burudike ndani ya Fema Radio Show alafu tutarudi. Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Wendo Deraba ngorao, dera baranga derena durura, durura, ngara veran duranga. Si persona pioringa ringa, no se le chanta lo wey. Como que ya la tinga, chinga, prendira coscare. Y tan malizado aga nga kunga iruvinia, wey. Aruani chamba mchenga, akifika hipoke baby. Contani mazavita Like Unanisikiliza? baby amzi gonna chunga perizini si, gode yeah. den show d'au tamo a tonda e fate na nicole Omidimpoza nakwambia ndugushima burudani nzuri kabisa unaipata kupitia Fema Radio Show Fema Club na Fema Radio Show Na time Atemi hapa ni muda wa kusema na Fema, unasema na Fema alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi tofauti tofauti ambazo Femina inaandaa kwa ajili yako. Ya, ukiliyopita niliuliza swali uh, kuhusiana na masuala mazima ambayo tulikuwa tunaongelea pembejeo na nikapenda wewe kama msikilizaji uniambie kuna changamoto gani katika kupata pembejeo na zana za kilimo kwa wakulima na na messages nyingi sana hapa na nisome kabla sijamtaja mshindi wetu wa leo lakini pia nikukumbushe unaweza uh, ukalike ukurasa wetu wa Facebook nenda pale Facebook tafuta jina la Femina 11969 ulike alafu inakuwa vizuri kabisa vile vile tuko Twitter tu follow pale Twitter at feminahip alafu inakuwa poa kabisa. Ya. Yeah. Mjane na ya kwanza hapa anasema naitwa Faustus Stefan niko Morogoro naomba serikali iweze kushughulikia rasilimali za kilimo kwa watanzania. Na mwingine huyu hapa anasema changamoto ni nyingi kwa mfano mbole unakuta bei juu sana na zinapatikana Mbali Mr France Asante sana kwa message uh, nzuri kabisa. Naomba nisome message nyingine huyo hapa tunapenda matangazo yenu, tunapenda kuwasikiliza ki mko juu hasa katika kutoa elimu ya kilimo. Hongereni sana. Naitwa Musa Michael Kibaigwa Kongwa. Musa Michael, asante sana. Dada Rebecca, nawashauri wana kilimo wenzangu na vijana wenzangu, kilimo kinahitaji ushauri wa mabwana na mabibi shamba na kwa wakulima pia kwa sababu Wakulima, ndio wazoefu na wanafahamu changamoto ambazo uh, wanakutana nazo. Ameandika meseji nzuri kabisa lakini hakutuandikia jina lake. Nakumbusha kila wiki utuandikie jina lako na sehemu unayotoka. Uh, asante kwa kipindi kizuri cha Fema Kilimo. Vijana tunazidi pata changamoto nzuri kutoka kwenu. Tunawashukuru sana. Kuna umuhimu mkubwa sana wa bibi uh, shamba na bwana shamba ingawa jinsia kidogo katika watu hawa haikuwekwa wa msistizo. Tunaona mabwana shamba ni wengi sana nchini hata wanawake ni asilimia ndogo wanaojihisi na kilimo bola. Huyu samimi mimi Suleiman Harun wa Tanga Korogwe. Mkingaasema mimi Ezekiel John Mole kutoka mianzini ya Arusha changamoto wanazopata wakulima katika kupata rasilimali za kilimo ni kama kutofikiwa kwa wakati hizo pembejeo kwa wakulima elimu juu ya kutumia ipasavyo hizo pembejeo kutoka kwa wakulima na tatu upungufu wa wataalamu wa kuelimisha wakulima jinsi na namna ya kutumia pembejeo za kilimo Ezekiel asante sana kwa message nzuri kabisa na message nyingi sana lakini sadani kama nitapata muda kuzisoma zote naomba nisome uh, hii ya mwisho anasema anaitwa Veronica Francis Njini. Bingo. nipo kuimba Mwanza changamoto zilizopatazo mkulima katika kupata pembejeo za kilimo ya kwanza ni uelewa mdogo wa kulima kuspembejeo hususan ruzuku ya pili uhaba wa miundombinu imara kama barabara hasa vijijini uchangiaji kupokea au kupata rasilimali kilimo huko vijijini hivyo kilimo kuzorota message nzuri kabisa asante sana Veronica tumeipata na tunashukuru kwa mrejeshwa ya yeah, baada kusikia sauti za wenzetu wachache ambao wamewasiliana kupitia nasi kwenye namba tunayotaja kila siku ya 0753003001 muda huu hapa naomba nimsome mshindi ambaye basi atajishindia zawadi kutoka Femina ikiwemo T-shirt, mfuko mzuri kabisa pamoja na majarida. Na mshindi wetu wa leo basi si mwingine bali ni Buweta J Buweta kutoka Songea. Buweta jeibuweta, hongera sana. Nae ee basi alijibu uh, changamoto ya kwanza ni mbolea wa kulima kwa wakati. Changamoto nyingine ni bei ya mazao haiwiani na gharama ambazo mkulima anazifanya. Na sikoona ni meseji kabisa. Na kwa kupitia na kuchagua tukoona leo basi buweta wewe ndio wewe mshindi wetu na tutawasiliana na wewe basi tujue ni jinsi gani unaweza kupata zawadi yako. Swali so letu la wiki hii linauliza Huna umimu gani kwa mkulima kuongeza thamani ya mazao yake? Na kujibu ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi tuandike jibu lako kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 001 usisahau kuandika jina lako na semu unayotoka au vipi. Ya. Yeah. Sema. Sema. Na fema. fema Club na Fema Radio Show. Na fema Radio Show. Yeah, ya, mishe mishe za shamba. Ya kila wiki tunakuwa na vioja na matukio tofauti tofauti ambayo wakulima basi kupitia hayo wanakuwa wanatuelimisha. Tumsikilize meli hicho. Yeye anakuja na lipi wiki hii? Mishemishe mishe za shamba. Mishemishe mishe za shamba fema morning show Saudi <laughs> ya hiyo ndio fema radio show kwa leo tulikuwa na mdamu mzuri kabisa wa kuzungumza masuala ya kilimo lakini kwa ujumla mnyororo wa thamani katika kilimo na leo basi tuko na kipengele muhimu kabisa cha jinsi gani mkulima anaweza akaongeza thamani katika mazao yake ili aweze kupata faida nyingi tu kiacha faida ya pesa lakini pia inaweza kumwezesha mkulima kupata soko kubwa zaidi kama ataongeza thamani katika mazao yake. Ni washukuru zaidi reporters wangu ambao wamefanya kazi nzuri kabisa uh, ya kunisaidia kuzunguka semta tofauti uh, kuongea na watu tofauti hususan na kile ambacho tutakizungumza leo ndani ya Femma Radio Show. Ulikuwa nami Rebecca Giumi lakini kumbuka tu Femma Radio Show uh, ni kazi nyingine nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC Ansaf pamoja na ACT. I'm out. Tukutane wiki ijayo.